a voice that must be heard we are ready. Now.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 die oorloosie sê hier so 19.03 by my, 19.04 4 minute oor 7 in die naam hier in Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse tyd Central African Time en jy moet nie weghard loop nie jy is by die rechte plek, jy is by net Radio SA en jy luister na ons program Stem van Hoop, Stem van Hoop Ons webwerf vir netradio sa vind jy by www.netradio sa.co.za En op die webwerf vind jy al die nodige informatie wat jy nodig het rondom hierdie internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai, dank die daarvoor. Inlichting soos die name van al die omroepers, die programme wat hulle uitsaai en ook die tye van uitsending. Ook ons archief waar jy kan rondkrap vir vorige uitsendings en dit soms so online luister of dit aflaai en dan op jy eie tyd daarna luister. Jy is baie welkom oor, altyd baie, baie, baie welkom. Of jy hier in Zuid-Afrika, een van ons stede, dorpe, platteland, plaas ingeskakel is om te luister en of jy in die buitenland jysel bevind, is altyd ewe, ewe welkom hier Stem van Hoop waar ons in hierdie wereld een Stem van Hoop wil wees. Alles lyk hoopeloos rondom ons, nie nam nou maar net hier in Zuid-Afrika nie, dwars oor die ganse wereld lyk dit maar gauot En baie mense bevind hulle amper in een soort hoopeloze toestand. Maar ons is nooit hoopeloos nie, daar is altyd hoop, omdat God die enig bestaan. En hy het alles uit niks geskip. Hou alles in stand, herstel, restaureer, En die mens moet eindelijk maar ook verstaan hoekom God bezig is met al die dinge wat het verkeerd geloop in die skipping van God. En waarom bevind ons onself in so'n benarde posiesie dat baie mense sal sê, maar ek kan nie in God glo nie. Want as ek rondom ek kyk en ek sien al die dinge wat so skeef loop in die wereld, oorloge en vrouwens en kinders en mans ingesluip allemaal lei daaronder word doodgeskiet en doodgemartel en wat ook al en hongersnoot op verskillende plekke waar mense nie eers hulle dagelikse portie van anbevoelde bestand kan inkry nie dan sê die mense nou waar is God dan en al hierdie dinge, want God is dan almachtig, en alwetend, en so meer, en so meer. Iemand staan, een persoon, in die dood af, en dan vraag mense, nou waarom het God dit nou gedoen? Mense, dit is nie somme net om te sê, God het dit gedoen nie. Een mens moet die ganse opzet verstaan, een mens moet verstaan, wat alles in hierdie skeping van God gebeur het en wat hy toegelaat het, en wat is die nagevolge van al die verskillende dinge wat gebeur het. En daar is nie baie mense op die aarde, wat kristene is, wat weet, dat hierdie jylle wereld leen die hand van die bose nie. Baie mense weet dit nie, en as jy dit vir hulle zou so sê, so dat dit ook nie begryp nie. Dit sal eindelijk net meer vraag as antwoorde gee, maar ons gaans so vanavond een bykie daarna kyk, dat mens dit kan verstaan en begryp, en jou eie omstandighede kan verstaan en begryp, en waarom ons op ons knie moet wees, en God moet aan bid, en aan hom moet vasthou, en sy koninkryk wat hy na ons kan toe laat doorbreek, as een reddingspoging, En dan vraag het natuurlijk weer vir haar nou, hoekom moet God ons nou uit hierdie omstandighede red? Wat het dan nou verkeerd gegaan? Waarom is God nie in beheer van alles nie? Gaan we hier daarna kyk. Maar in die tussentijd gaan ons sê, Hy welkom vir elke mens, elke persoon wat ingeskakel het, Amal wat vir die eerste keer inskakel, ek is nie altyd bewus daarvan nie, maar baie baie welkom elke persoon, as jy vanavond vir eerste keer ingeskakel het, so jy sê baie baie baie welkom, en mag die aanbieding van die program van so aard wees, dat dit jou weer sal motiveer om vir die volgende keer te luister. Ons wil ook hier een stem van hoop wees, vir mense wat hulle self, in bepaalde omstandighede bevind wat aan ons bekend is, so dat ons daarvoor kan bid, en so sal ons vanavond ook vir Antoinette bid, en sal ek net na net nou weer een biekie meer inlichting oor haar, en haar seensomstandighede vir wie sy voorbidding gevraag het, en ons wil graag vir Antoinette, enige mens wat vraag dat ons saam bid sal ons bid en intree en werkelijk waar probeer om een stem van hoop te kan wees In my vader's house a man Like you might have you lie but I know that soon will come net weet dat jy ingeskakel is by net radio SA, net radio SA, by ons program stem van hoop, want ons graag stem van hoop wil wees en ons is dankbaar dat ons dit kan wees recht oor die hele ganse weie wereld hier die radio, internet, radiostatie saai wereld weit uit dit wil sê dit is moendlik vir enige mens op hier die grote aardbol van ons om nou in te skakel by net radio SA en na jy die program te luister. Maar ons weet, het is nie altyd moendlik nie, want alle mense weet ons nou nie van die radiostasie nie, die mense moet dit nou willens en wetens doen. Jy moet minstens jou selffoon gebruik en dan inskakel per internet en dan moet jy weet van die webadres www.netradio.sa.co.za dan sal daar die webblad opmaak en dan is daar skakels en die makkelijkste manier is om in die radio icoon wat daar is net daar op te klik en so 'n paar oomblikke te wacht, hang afhangende van die spoed van die mens internetlijn en voila, daar luister jy na netradio.sa en die wonderlijke statistieke as om is dat daar is minstens 2 biljoen mense wat in besit is van ‘n slimfoon en ons kenne maar daar die statistiek omhoog nou, behalwe slimfoon ek anderfoon ek ook gebruik en dan is dat ook tablette en skootrekenaars en persoonlijke rekenaars waarmee mens kan luister nou praat ons net van die statistiek van mense met een slimfoon, een smartphone, dat daar 2 biljoen op die aarde is. En wat een wonderlijke voorrecht so dit nie gewees het, as een mens by elk een van daar die 2 biljoen kon uitkom en hulle bereik met die evangelie van Jezus Christus. Wat een wonderlijke voorrecht om dan uitvoering te gee aan Jezus' opdracht, gaan die hele wereld in, en verkondig die evangelie, die goeie nies, jouw evangelion aan al die naties, doop hulle in die naam van die Vader, die Seen, en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het, want die wereld bevind omself in groot groot moeilikheid, groot groot moeilikheid, en ek gaan nou by voorbeeld net so as een voorbeeld vir jou lees in 1 Johannes hoofstuk 5 vers 19 luister net mooi na my terwijl ek dit lees, concentreer, gee my jou aandag, laat jou antennas recht staan. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wereld in die mag van die bose lees nie net bykie daar oordink ek ga nou nou daar ander verse hier by lees maar die gebruik as een vertrekpunt ons weet dat ons dit ons wat weergebore is ons weet dat ons uit God is ons is uit omgebore en die hele wereld in die mag van die bose le nou hoe op aarde is dit dat hier die aardbol van God wat hy uit die niks geskip het, en aan sy geroep het, en alles geskap het, soos ons dit krein, genesis, eerste dag, dit, tweede dag, enzoomeer, so enzoomeer. So die mens aangestel het om hier oor te heers, en nou leed het alles in die hande, aan die boze. En is ook dit het so moeilijk gaan, my boete en sysie, maar ek gaan nou vir jou en verder lees, een ander is dat ons net perspektief hierop kan kry, maar onthou nou, dit wat ek nou vir jou gelees het, staan in die Bijbel, in 1 Johannes 5 vers 19, as baie mense met snaakse idees, oor die oor die Bijbel, en oor God, en oor die wereld, en so meer, daar is mense wat sê, nee, maar dit kom ons nou nie wees nie, Jesus Christus het aan die kruis op Golgotha gesterf, en, hy het al ons, ons, skuld betaal en ons is nou vry wel is dit nou so makkelijk is soos wat ons dit nou daar stel hoekom skryf Johannes wat lang na Jezus sy sterwe en sy opstanding uit die dode en waar hy sit aan die rechterhand van die Vader nou skryf hy vir ons hy sê ons weet dat ons uit God is en die hele wereld in die mag van die boze lewe, dan weet Johannes, moes nie wat aangaan nie. Mens kan nie so onverskillig met Godse woord omgaan nie, mens kan nie maar soma net luister na mense nie. Ach, weet jy, ek is so teleergesteld, hoe mense sy denke gevorm word, soma door die media. Da's baie mense, hulle hele leven centreer rondom sepies, wat uitgesaai word hier op die televisiestasies. Ach, en weet jy, hulle is over sota op en verknog aan daar die persoene, dat hulle elke liewe woord glo, en hulle hele denken word gevormd, dier daar die klomp nonsens wat daar verkondig word. Dis ons nie die waarheid nie. Dis nie gesteun dier die waarheid nie, dis nie gebaseer op die waarheid nie, dis sommer iemand wat sit en storykie skryf. En nou word hierdie menses julle denke beinvloed dier dingekies wat daar die mense sê my boete en sê sê ons denke moet gevormd word dier Godse woord ons kan dit nie laat besoedel nie so dat ons een sywer begrip van God kan hee en van die omstandighede waarin mense hier op die aarde hulle self bevind Jezus kan ons dan nou nie lig nie Die Heilige gees kan nie lig nie, die Vader kan nie lig nie, dis alles die waarheid. Dat is die rede waarom Jezus kon sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe door my nie. Wonderlik, heerlik, lekker om te weet dat God sy woord die waarheid is en ek moet myself in hier die woord van God wat ek myself inwurm, as ek daar die woord kan gebruik, so ek op hier die vaste fondament, op hier die vaste rots van die waarheid, my leven kan inrig. Ja, die hele wereld, le in die hand, van die boze, en ek gaan nou nou ander ondersteunende verse, aan jou voorhou uit, en uit Likas en uit Johannes Markus' evangelie dat ons kan verstaan en begryp en weet te midden van al hier die ellende het ons een stem van hoop want die koninkryk breek vir homself een pad hoop Jy alg is gehoor in die nieuwsprogramme wanneer daar een myn toegeval het en daar is honderde mense daar ondergrond en hulle kan nie uit nie. Die skag is toe en daar is hoe hierdie mense, hulle sit nou daar binnen kan. Weet jy wat moet die mense dan nie van buitenkant doen? Hulle moet een skag sak, sink, hulle moet een pad oopbreek daar na hulle toe so dat hulle sierstof kan kry en dan hulle levensgerid kan kry. Nou mense net so skryf die bybel vir ons, die koninkryk breek vir homself een pad oopie na ons toe, want hierdie hele wereld lê in die hand van die boze. En dan elkeen wat om krachtig inspan, neem het in besit. Ja daarom kan ons een stem van hoop wees in een hoopeloze prentjie van hierdie wereld wat in die hand van die boze verval het as gevolg van die ongehoorzaamheid destijds in die tuin van Ede. Kom ons luister na Tim Buse, wat vir ons sang, Happy Day. excuse me sing it out jesus is alive she to cross the empty praise love eternal, you have won the day shout it out jesus is alive saam dan bid ons ook in die selfde tyd vir Antoinette Peers Rollings, hy is daar van Harry Smith, en vir haar en haar sien wat voorbidding nodig het. Hemelse Vader, my dankie vir vir vir vir vir soos Heerdie wat ons as geloofigis het, mense wat ons geloof in God 3 enig kan belei, wat Jezus aanvaard het as persoonlijke verlosser en saligmaker. Dankie dat ons ons hande kan ophef en u kan aan bid as God en Vader en as ons vriend. Heere, waar u dankie dat u ons geleerd het om te bid, dat ons dis weet, ons gebede word opgevangen, weer ook bakke word na u troon gedraan en dat u daar na ons gebede luister. Ons bid vir elke mens op hierdie aarde, maar ons dink op hierdie oomblik, dan aan ons sysie Antoinette en Arsien, wat u hulp dringend nodig het, en Vader, ons weet, u is die God wat specialiseer in absolute onmoendelike dinge in die leven van mense, omdat u vir ons so bitter lief is en vir ons omgee en weet in wat er dilemma ons onself bevind. Ons bid dat u in u groot genade en warmhartigheid sal voorsien, in alle behoeftes na die rijkdom van u groot genade. En Heere, ons bid vir elke mens wat nou vanavond mag luister en wat een of ander behoefte het, wat maak nie saak wat die behoefte is nie, alles is wat u bekend, vraag ons ook dan, Heere, sal jy help, daar waar bepaalde behoeftes is, waar mense hulle self op hierdie aarde bevind, en wat nie elke dag voedsel het om te eet nie, sal jy help, Heere, en ons weet, jy help op een specifieke soort manier ook, soos wat jy dit al verduidelik het hier op aarde, dat jy, dat jy vir mense gaan dankie sê, dat hulle vir jy iets gegeet, hoe jy het nodig gehad het, en die mense dan verbaas, hoe vraag nou wanner was dit, dat jy nou in die tronk was, of jy was dors ons het jy vir jy iets gegeet, om te drink of te eet, en hy die antwoord gegeet, vir soever hy dit in een van die geringste van hy die boeties of sissies vir my gedoen het, het hy dit vir my gedoen. Vader daarom, juist daarom, wil ons bid, dat iemand, ergens, wat een behoefte het, genade sal ontvang van een mede boete en sissie, dat daar die persoene wat bewus word van iemand sy behoefte, sal help. Ons weet jyre, jy vraag dat ons op soe manier sal help, al het ons nou nie baie nie, het hy gesê as ons twee baie kies het. in my boete het nie ene, dat ek my na sal uittrek, of een van hulle sal gee. So wil jy hee met ons vir mekaar omgee vader dis wat ek bid, bid het in Jezus wonderlijke naam, dat hy ons sal help dat ons ons behoeftes aan u bekend sal maak en u sal vertrouw, al is dat dan een wonderwerk wat moet gebeur soos die blinde Bartomeus wat daar buitenkant kan die goe, se poorte gesit het en u om daar gehelp wonderlik voorsien het, dat hy weer kan sien. My dankie vader, dat ons so kan bid. En dan denk ons aan die hele wereld, die hele gans wereld, waar daar oorlog is. En ons is net op die, die ene ding kan concentreer. Waar daar burgeroorlog is, waar mense moet vlug, mans en vrouwens en kinders sonder kleren en sonder kos en sonder iets om te drink en maar net op die vlug slaan, dat u daar in hulle behoeftes asjeblief sal voorsien, soos u dit ook destijds gedoen het in die leven van die volk Israel, toe daar door die woestijn van Sinaai getrek het, en u wonderbaarlik vir hulle die manna gestuur het en uit die rots water. En so dank ons, u Vader, dat ons dit mag vra in Jezus' kostbare, wonderlijke naam. Amen. Nou die woord van die Heere leer vir ons nou, eerstens hier uit Matthäus hoofstuk 4 lees ek, Iets wat hier met Jezus gebeur het. Jezus is dier die geest woestijn ingelui, nadat hy gedoop is om versoek te word dier die duivel. En nou gebeur daar iets specifiek, waarop ek die aandacht wil vestig, vers 8, Weer neem die duivel om saam. Kijk net hoe wat te machtig gewees is die duivel, dat hy Jezus die Seen van God kan vat, hy neem om. Weer neem die duivel om saam na baie hoog berg en hy wees om al die koninkryke van die wereld en hulle heerlijkheid al die koninkryke van die wereld al die koninkryke van die wereld en hy sê vir hom al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aan al hierdie dinge Ek wil dit ook lees vanuit Likas Likas hoofstuk 4 Die evangelies kom nie woord voor woord met mekaar oor enie Soms het daar een bykie meer inlichting Kom ek lees dan nou dan vergeleid jy In Likas 4 Toe bring die duivel om op een hoe berg En wees om al die koninkryke van die wereld in een oomblikse tyd En die duivel sê vir hom, ek sal u al hier die macht gee en hulle heerlijkheid, want dit is aan my oor gegee en ek gee dit aan wie ek wil. As dit nie so was nie, as dit nie waar was wat hier die man, wat die duivel hier aan Jezus gesê het nie, sou die Heere Jezus om onmiddellik recht geantwoord het, hy sou die hele saak recht gestel het, maar omdat het waar is, Jezus nie daarop gereageer nie, hy het juist maar reageer op die feit dat die, die duivel gesê het, as u my aanbid dan, dan sal dit alles aan u behoort, daarop het Jezus om geantwoord, hy sê vir hom, gaan weg achter my Satan waar daar is geskrywe, die here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien, ek kan nie vir jou dien nie, ek kan jou nie aanbid nie, geen mens moet jou aanbid nie, Jy moet God, drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees alleen aanbid. Maar kan nie die dilemma sê, soos wat ons dit uit 1 Johannes 5:18 18 gelees het, die hele wereld leen in die hand van die bose? Daarom verstaan ek en jy dat daar een worstelstrijd aan die gang is en waarom Paulus die hele hoofdstuk in die VCS hoofdstuk sê, wei aan oorlogvoering, geestelike oorlogvoering want die duiwel is hier en hy loop rond soos een bril en een te kyk wie hy kan verslind. Daarom is dit moeilik hier op die aarde en daarom is die heren jammer vir ons sonder dat ek nou ingaan oor waarom die duivel kon sê dat al die dinge vir hom gegee is. Maar dit is so en ons het hier een worsteling En daarom is daar oorloog en gerichte van oorloog en hongersnoot en pestsektes en al wat die ding is hier op die aarde. Alles as gevolg van een mens, Adam en sy vrou Eva. Maar ons dank die Heere, te midden van al hierdie elende, is daar een laaste Adam, Jezus, wat met iemand gaan trouw die bruid van die Heere Jezus, en wat vanuit Jerusalem die hele wereld gaan regeer, soos wat die eerste Adam dit moest doen en gevaal het. Jezus gaan nie faal nie, gaan nie doen. Maar die tussentijd, voor dit gebeur, is ons uitgelever aan hierdie omstandighede, behalwe indien ons in die koninkryk inbeweeg, En dit is nie maar net een wensdenkerij nie, dit het ook nie net met ons denken te maak nie, dit het met wilsbesluite en levensweise te maak. En daar aangee ons aandag, ook by ons programme oordenking. Dat ons stap vir stap kan kennis neem van hoe God wil hee, wat sy plan is met ons, hoe werk dit, Hoe stap ons die koninkryk binne? Hoe doen ons dit? Wat is die dinge wat God van ons verwacht? Alles deel van God sy groot raadsplan. Wat hy vir ons lief is, geef ons om, vol barremhartigheid, vol genade, ken hy ons omstandighede. En daarom moet ons Ons swak hand, maar elke dag in sy sterke hand plaas. Hier waar ons weet, hier die hele wereld leen die hand van die bose. So dat ons achterom aan kan stap. Voekie vir voekie, tree vir tree. Dag vir dag, uur vir uur, minuut vir minuut, sekond vir sekond, breektele van een sekond vir breektele van een sekond. Ons kan het nie waag sonder God neem. En is in die ergens wat ons dan ons godsdienst moet beoefen. Ons oefen ons in die godsaligheid. Geoefen. Geoefen. So is dit wat het, het in die breer staan. Dat een mens al vanweer die tyd leraars behoor te wees, maar omdat mense nie luister nie, omdat mense nie die godsdienst beoefen, soos wat ons dit moet beoefen nie, moet ons maar weer amper soos kinderkies melkdrink, eerste beginsels van die evangelie moet hoor, en nie kan voortgaan tot die volmaakte nie, Omdat ons nie mooi luister nie. Omdat ons nie genoeg aandag gee nie. Omdat ons nie bele in die eeuwigheid nie. Maar al ons tyde, alles gaan maar hier in die tydelike in. En ek weet, ons kan nie hier leef sonder al die dinge nie, maar die bybel sê vir ons soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die ander dinge sal vir jou bijgevoeg word. God ken ons. Hy ken ons omstandighede beter as wat ek en jy dit ooit kan ken Maar dan moet ons luister na God Dit wat hy vir ons leer en sê Kom ons luister na nog muziek Voordat ons voortgaan met ons program waar ons graag stem van hoop wil wees. His name is wonderful His name is wonderful His name is wonderful, His name is wonderful. We were him. hier op aarde kom ek vat die vinnig terug met groot respect en achting nederigheid daar na die heel eerste skeping wat plaasgevind het nou dit was in die begin net God God er enig Vader, Seen en Heilige Gees niks anders nie en omdat God sy oorheersende liefde omdring, om alles wat hy is, en alles wat hy het, met iemand te deel, dit is liefde, dit is om te gee, dit die rede ook God ons leer om te gee, maar ons moet weet soos hy, die meeste mense wil alles he, en wil al hoe meer en al hoe meer en hoe meer hee, van wat ook al, of het nou mag is en of het geld is of wat, God wil alles deel, Maar God kan het die deel, as daar nie iemand is om dit mee te deel nie Daarom die skeping van miljoene, der miljoene, der miljoene, der miljoene engele Hemelweesens, en nie net engele nie, hulle het alle name en binaminge Waarop ek hier nou wil ingaan he Daarom skep God hulle En allemaal van hulle het een deel van Gods heerlikheid Hulle kan nie bestaan sonder God nie Hulle het nie licht in hulle self en hulle is hier die heerlijke weesings en Paulus verduidelik vir ons 1 Korinthus 15 wat die is. Dit is licht, dit is een grans. Dit is die natuur van God. En daarmee blits hulle oral heen waarin God hulle ook al steer in hier die ganse skepping. En hy het iemand aangestel, Lucifer, in beheer, soot van die tweede in voor inbevel, In beheer van al hier die engel, hy was gere wat beskut. Maar in sy hart het daar hoogmoed opgekom. Typische dinge van wat ons ook maar he, geërf het. Hoogmoed, hoogmoed, hepsig. En hy wou meer wees as wat hy is. Hy wou nie hier die tweede bevel wees nie. Gloed het wat, as hy wil, hy wil God self wees. Daarom het hy begin met die staatsgreep, soos wat ons dit vandag ook maar hier op die aarde ken En hy het al die engele probeer beïnvloed om hier die staatsgreep uit te oefen En een derde van hulle oortuig om met saamheid om te doen, maar God weet ons nou alles Daarom is daar een hofzaak gewees, die heel eerste hofzaak wat ons van weet En die duivel en sy engele is aangetlaan van hoog En skuldig bevind en daar was voor dit was daar nooit iets soos een hel nie, God het dit gemaakt juist om hierdie skuldig bevinding dan te voltrek en daar die duivel en een derde van die engele die rest van van die eeuwigheid in daar die verdoemenis hulle self moet bevind duivelse antlag of sy manier om omself te verdedig was om te sê dat God onrechtvaardig is hy is geskapen wees, en omdat hy geskapen wees is, het hy om ons nog nie self geskip nie, en kan hy nie verantwoordelik gehou word vir sy dade nie, maar god Gods teenantwoord is, dat een mens het een vrije kees, God maak hier roboten nie. En daarom, een nieuwe skipping, mense, want die duivel wil probeer bewys, dat God verkeerd is, en dat God nie berichtig omgeen het, dat hy onrecht by God is. Daarom, hier die tweede skipping, en daarom sal hy sien, daar is twee bome, die ene bome is Godse bome, die andere bome is die duivelse. Godse boom die boom van die lewe. Die duivelse boom die kennis van goed en kwaad, hy sien hoe goed vermeng is dit. Goed en kwaad, as mense verstaan, nie altyd as hulle die twee gemeng sien he. Want daar is ons hier die skyne, van die waarheid, en wat nie die rechtig die waarheid is nie. En so, moet die mens op die proef gestel word. Daarom is God die eerste geleentheid gehad, om die mens te, in te lig en te sê, hier is twee bome, aan hierdie boom is die lewe, eet daarvan soveel as wat jy wil, maar moet nie aan hierdie boom eet nie, as jy dag gesie daarvan, eet sterf jy. En dis nou wat precies wat die mens gedoen het, toe die duivel daar inkom, het die duivel die mens oortuig om tegen Godse raad in hierdie besluit te neem, omdat God nie roboten gemaakt het nie. En as gevolg daarvan het die mens alles verloor, alles soos in alles verloor, sy heerlijkheid alles, en hulle was naken, en God moes hulle nog klee met, met velle, en hulle so daar uitstuur, en toe moes God begin met sy raadsplan, om mense te red want die duivel het alles gekry hy, hy is in beheer geplaas omdat hy daar die eerste ronde gewen het in die tuin van Eden Paradise lost maar die koninkryk breek vir homself een pad op soos die laaste Adam Jezus gebore is en mense hom aanvaar as die redding stouw maar nou is die duivel nog altyd hier loslopend, net soos wat hy vir Jezus gevat het en vir hom gewaas het, al die koninkryk geboorde nom, en hy geet het vir wie hy wil, en hy geet het vir wie hy wil, soos hy sê, vir mense wat om aanbid. Daarom het ek en jy hier die geweldige strijd. Verstaan ons die strijd? Haan hier die strijd, weet ons waar jy om te vlug slaan my oor op na die berge waar van probleme, waar sal so my hulp vandaan kom, my hulp kom van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het, wat trouw, blij, tot in eeuwigheid en nood laat vaar, die werke van sy handen nie, die koninkryk breek vir homself een pad oop na ons toe, en as ons nou kan het, kan besef, dis waarin ons moet vlug, dan het ons een veilige hawe, dan het ons een plek om te kan wees, en vir die rede nooit die Heere ons daarin. En moet ons daar ingaan en het Jezus gesê, ek is die weg en die waarheid in die leven en niemand kom na die Vader behalwe die Heere my nie. En dit moet ons haarfijn verstaan hoe dit werk. Dat ons in hierdie te midde van hierdie strijd meer as oorwinnaars kan wees, want Jezus het gesê, hou goeie moed, ek het hierdie wereld oorwin. En ek en jy kan meer as oorwinnaars wees, dier Jezus Christus. Ons moet dit net verstaan, ons moet begryp, hoe Paulus aan ons verduidelik, dat God in ons werk, dat ons hierdie natuurverandering kan ondergaan, dat ons een metamorfose kan ondergaan, dat ons aan die goddelike natuur deel kan kry, elke dag meer en meer en meer en meer, soos wat ons alo meer, meer en meer en meer en meer, die, broom, die boom van die lewe eet, namelijk Jezus self wat die boom van die lewe is, en hy het dit gesê het in Johannes 6, ek is die ware brood, wat uit die hemel neergedaal het, nie die manne wat daar in die woestijn, dit was net een skadebeeld, ek is die ware brood, en so moet ons dit eet, en moet ons achter die voorhangsel ingaan, want daar staan die brood, en die tafel met die toonbrood aan die linkerkant, is die heilige gees wat ons help, maar ons moet daar in, daar moet ons hier die transformatie beleef, hier die metamorfose, want wanneer Jezus kom om ons uiteindelik hier weg te neem, moet ons gereed wees daarvoor, Gees, en siel en lichaam, en dit is die stem van hoop wat ons hier wil wees, dat mense dit kan verstaan, te de midde van hier die verskrikkelijke wereld, en die duisternis waarin mense hulle self bevindt, dat God ons oorvat uit die duisternis, uit ruk, na sy wonderbare licht, van uit die dood, na die lewe. En daarmee, groet ek jou van aan op hier die sabbadag, hoop jy het een heerlijke, wonderlijke sabbadag, rustig, achter die rug, en dat jy vol moed, gaan wees, wanneer jy ook gaan slaap, dat jy rustig sal kan slaap, dat God die onrust uit jou weg sal neem, dat daar nie onrustigheid in jou sal wees, maar my Godse vrede, wat alle verstande boven gaan, so dat as daar een morgen is, die vee, jy gereed sal wees om die dag aan te pak, vol leidskap en vreugde en opgewondenheid, en mag jy een wonderlijke aand dus verder geniet, en wanneer jy gaan slaap, slaap rustig, en dan van my kant af, Shalom! Ek vertel jy nou van ons Jesus, hy is gebore in stal, in die land van Jerusalem, ja daar in Bethlehem, Die koningskind geboore Met die krup vir rukot, ja Luister na sy glorie Waar die wereld rek Hy leer die mense op acht jaar Om mekaar liefde he Vergewe en lief in die vrede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 Ja, Isus, gaan kom, my die ene lus, saamheid Ja, Isus, gaan kom, Isus, gaan kom, en ek ons saamheid hom. Ja, Isus, gaan kom, op die wolken gaan ons omzien. Ja, Jesus,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 Ja, Jesus, gaan kom Op die wolken gaan ons omzien Ja, Jesus, gaan kom Mie die ene les daarmee Ja, Jesus, gaan kom sou ja is dit gaan kom met die eno sa